<م linguisticifix> وبعد قد نزمت في التجويد بعض مهمات لمستفيد ويأي فليتفه منه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن والله فضلا ينشر النفع به في خلقه بالمصطفى وصحبه والله فضلا ينشر النفع به في خلقه بالمصطفى وصحبه وبعض <تصفيق> دعهم نويلكنا الذي شرحنا وشيء أو فض الحمد لله ودا سولات ودا از زدہ خبرکم قد نظم تو فی التجویدی چه مادا کتاب نظم میو لکلو پا تجوید کی نظم په لغت کسی تاوی لکی گی جمع اللوئلوئی فی السلک نظم ستاوی ملغلر دی فی اوتار کے اوپیر لی دی ته نظم وی غاسر او جسو کی پیریغتا ناظم وی مردہ تازه صحیح ده کانه پتار کې ملغلره پیرل پروغت کې دي تا نظم واي او استلاقه نظم ستا وي تالیف الکلامه موزون مقفن یو داسې کلام دي جوړ کچې وزن نشته اې وزندار دي وزن برابر دي د رستمکه سره لګاسنګ دې چیرنو توغورای کنه تجویدي مستفيدي بل <سؤال> اتقان من وجه الحسن وای ګنه وای ګای ته یو دبل وزر فلګه څه شه ده د دې تاسو دې ته نه ضام وای نه تاسو نو یو شی پلانای مو زو نظم پیش کی راټي کم نظم وای نو اخیری کړي برابرۍ ک برابر نه دي ته ولکه تالیف او کلام موضوعن مقفن قد نظمته في التجويد دا نظم ملي کلو په تجوید کې تجوید څه ته وینو خاطه څه وینو تجوید په لغت کې دوه معنی دي التحسين والاتقان تحسين وإتقان. او اتقان او په اصطلاح کې تجوید مونږ درته تعریفونه کړیو هغه تاسو هو ادا اونګه الله عليه وسلم وایما نظم لکله تجوید کې بعضه مهمات اند بعضه اهم خبرو بعضه امور مهمات بعضه بعض اهم خبرې لمستفیدی لمن يريد الاستفاده سوچې اراده د استفاده لري فل يتفضل ها نا غدي وای زما کتاب ته متورج شي وَلْ يَتَفَحَّمَنْهُ بِالْعِتْقَانِ نُو دے دی پا دیبان ازان پوئی کی بِالْعِتْقَانِ ازان دی پوئی کی بِالْعِتْقَانِ پو مزبتوالی سارا الیک اتقان ستا ہوئی احکام الاشیاء څه شي احکام الاشیاء یعنی مضبوطول یعنی په دې ځان په مضبوطه طریقه پوي کې چې قران بیا غلط نه وي تلاوت د محکم کی مضبوط دي کی را دي کی ابن الجذری څه عبارت بطاطه یا یاد یا نه اوس به واوره ابن الجذری صاحب فرمائی ان شرف القرات العشر وَلَا کی ولا اعلم سببا لبلوغ نهایت الاتقان والتجوید د تجوید په مہارت کې د سبب نه معلوم ولا اعلم سببا لبلوغ نهایت الاتقان او چې سړی بالکل صحیح قران وای او تجوید مثله ریاضت اللسن کوئی ما تجربه د ابن الجزری سه وای چې د دین نوې سبب نشته د تجوید د الفاظ په ټیکور کې چې سړی چې بچلای مشک د چبې کوي که څوک یې زما د حروف بزنګ ټکېږي نو ابن الجزری ته وویل مشوره ورکړي واړاو ټکه نن سبا چې تارلې پیندې سوپيري بدارتہ کوي وړکې وي وي ويشتہ ها फुले फुले ویغه ما ساډه ته هو ها اندې سوپيري خو گزاره کوګره غیر په کار خو پیندې زره پيري چې ټکه سړې واړ دا کئ ما و الله اعلم او سبب یا زره وې زم ما سبق نه ټکېږي واړاو سبق کا نه ټکېږي واړاو سبق نه بل دغه سبب چوري غنټي کی غنټه غاښ شنو يو څټ هدي کار لګي رياض مثله رياضه تلزم والتكرار لفظ المتلقي من تم المحسن ده سېک اس نه اوره بار بار تو وایي د ټکه څنګه په دې کې نه کیږي کار ته غټ کې نه اوه غلط او مالوې ماسل پیری واړولو زر زر بل مرګله پاسه چې داخمې لستې وروړو ټګره ټیکته کنا بیا بیا بیا پېډيابېټیکس وای فلې س تجوید بتنضیع لسانه تجوید دې تنویل کیږي چې چې بجوي لکه ته غلا کې چاکليټ اچولې ها دغه تجوید نوی ولا بتقعییر الفم او ن تجوید دې تنویل کیږي چې د اقصای حلق مې ادا کې غلا کې چاکليټ اچولې ته کې غلا کې خوراک د تجوید کې ها الحمد لله رب العالمين ها او ياس شي دي يا تقعير الفم ده اقصى حلقنا حروف ادا کې لګ ده په الحمد لله رب العالمين زور نه بي کې ته تجوید نه ولا بي تعويج الفك عنذ دبن غلاکا گا کې باندې کاريده سي کې په دې کار نه کې ټکا تکا روفټیکا اپ دې ځان لاواز خسته غېزادل ته چي داسي کې کنه ندی معنا دا چې ګډ الله سبدا سپیکر اونته شنو غوکه به زه خصه فورا نه او صلى رحمه ها ولا بترعيد الصوت نتاجویید ولا بتمتيت الشد نديت وي تشد دوغت کو او احد ما نو او بسم الله الرحمن الرحيم ولا بتقطيع المد او نديت وی ترقی سلمت ورته وي ول الضالين او که څوک به هغه قاریان ورته کوي چې اواز خاصت کوي داره بي زیاده دی دی اواز خوځي یو قاعده نه پیچنی او قاری څوک چې اواز خوږي او اواز خوځي قاعده پیژني قاعده څه شي دا د اوازونو ځان لقاوي اې د څنګه اولادنه مانی دوی نه مانی نو بیا څنګه چې اواز خاصته کول د قران کې مستحب دي یو قا یوشع اوازه که ستا کول قران کې مزدحق غوځدکه بینه نو دجیب نه بره واسه ډایرک مولتورشه کسه بګی تدیدا سی مثال دله کې او زه له تعالی وایم مس فرض د خور اجد کول ګناه ده صدقه ور کول ثواب د خور چاله صدقه ور کوي را تاسو اکل له کبه خبرون راسی او جو سړی لګیا ده تېب چاو خان دین اګه مې به ترتیب وې خان دی ها اټم په یې ګر ولا بیتنطین تا دا او تا دا ولا بیت ب او یا ناء بی تطنین بی تطنین با تا طانون یا نون ولا بی تطنین الغنات او ندا چه بغنو کی آواز خوزه پا مادر دلیل راسه را پا دیسه ده ته با سوچ رزان اول ماناغان جوڑا وا دلیل راسه را پا دیسه ده چه امام ابن الجزری مراد دغا ده دلیل راځاره په دې څه ده چې आवाज خوزول په مدلو کې أغنا رواضي چې بي قائدې او په غننو کې أغنا رواضي چې بي قائدې دلیل څه دلیل راستو عبارت ته وکښ ورتا ولا به حسرمه او نه داده چې راغانې آواز داسې بند کی ته ويږي بس چا بند او الله بسم الله رب ومانق ولا بحسره مت الرئات دابا بقينا ك صوت سرح الصرامه دليل لوكش جماعه قراءه تنفر عن هالطباع داسي قراءات ديو كشي صعيب طبيعه والتي تقتج مرض التلاوه پیمانه واجب قارئ صحیح تلاوت کوي ته د تختی کتره نس دیګي ما شاء الله لیوه او تختی تختی طبیعتنا نن سب قاریاں د عبارت را غسته په مقامات او بیرت کوي واه د قبضه هداس د قبضه رقیق او ای تختی د پیمانه واجب مقاماتونه طبیعت تختی ولذین پندکا څوک تستی ده قاریان دي کوسبوي دا عبارتونه بعض قاریان د عربو پیش او سبوي په یوه د قاریان دي غره پرېدا تر قاریانو په سره سې د قاریان صحیح قران وای هغه قاریان چې کم صحیح قران وای او مقامات کوي خو خلکو ته د قران اعجاز سرګان کو ته نرشته وایا خو صحیح خبره ده الناس اعداء لمجهل نن صباحه په هو غواز باندې رد کړي دي قاریانو په دې او ټیک تا موږ نه انوایت د هر چاته اول زما تلاوت کې په غلطي لا به د نورو باقي کې غلطي دغه لوی کتاب دی د حق مسو کدا کی د الله کتاب دی ها خو من جمله تلاوتونه دغه خدا قران څنګه په خلکو ته پته لګیږي دا قران خوان کوي کدا قاریان نه خبرونه څوک چې د مقامات نه انکار کوي د اغه نه الله خایسته اواز هغه ته نه ورکړي نهغه حسد او جرات کوي په خبرونه رسید دا یقیني خبره د انصر قاعده ایستکه دا انصر ایستکه قاعده کلیه پدې اکثریت نه کلیه هوښ څنګه دای عبارتونه چې ته دین الطبيعه سلیمه تطن ولاتو مزلونیه الناس تيځه یا باندې در غایت بده لګې دوه ماچ وي خصوص مقامات او کیناو صرف تجوید کې والذینا جاهدوا فینا لندیننه سبلنا کی یوګان تمه لداست تلاوت وکړه کټ به یو څنګه یو به مونسی تجوید کې ده په مقاماتونه مبراده په مقامات توردې به خبره کوئی نهنش په خواته اواز رد کوې یو قایر یو مولا و دا تاجم طلاوتو کو عامې خبره کوولله و دا تاجم تیلااتو ما زه به په د بده یو ت کو او ن و د را درست ده دا ترجییر پهې نه شته شته تول کاریان د محله اوس غره په مو چېوش غجمه ووررکه اوخورران یم ټول غله ی بجمعما کې. او بیا غې نه پس وئ او داې لا اوونه ب یان زپاسې مه اورلیئ می دا خو بس ب ات دی اوس بدل <سؤال> ته تم ناستی او به ن د مقااریان چا یبانه نستې که ب ات ثابتستا په مخکې زه تووب باسمکه د دروغ غری نوا مطب چې نیم پوه شوی بیا و دااسې نو کوو په ایما عامه خبره کړړي میلی هم کې خاصنی موږې بغیر وستی ی قرانونه مغلیبرات ديغان در او غو خلک پمړ وای د ډیر مرګر کې د چمګ سره په کیوم ک ک تيله دلیل ویلای کنه او یا تيله خبره کړي بس عوامو لپاره ترجمه مې چتاوري دی لابن حجر سب ذکر کړي چې پیغمبر په تلاوت کې ترجیح کړي تر ابن حجر سب نه خوګه غدا معنا کړ د الله پیغمبر پوغناستو انا فتحنا لك فتحا مبينا زرت وی کانه يرجع صحیح حدیث ترجیح کوله بیا پاگی که دولماه و دو مزه بنده دیجی ترجیح که د دا اوخخ وزیدان و دا اللہ دا پیغمبر اواز کتا که دو برا که دو صحیح قول دا دی وی نا اواز کتا که دو برا که دو ران صحابی چی کل دا روایت خلک و توی وی کد آیر نوی چی ما باره بخلک راجمشی نوز بمیدر لاغ تریکه کده وی او بیا بخلک راجمش معلومه ش وجه خاصته تلاوت له جونې خلق هم راجمه کیږي کی کی خاصته تلاوت تخلک سکیږي صحابي ورته وي کوس مې درلاغه شانهواز کو خلک راجمه کیږي بیا دا چې تختی دا خاصته نه وي ويګه کنه پويګه پدې دلایل نو څخه کولی ته لاروت سره به قران او چې څوک ته انکار کوي ام په اخر کې وای نو نه نه است ته لاروت خو وکې خو د قواعدونه قواعدونه خو چې توه په وزن تجوید نه لرنه او که په خړ आवाज کوي نو تجوید نه دی په هغه را پوه نشوي اے وای خایستا आवाज هغه څوک چې بیرت کوي وای چې بس دې مارای کړه الله بخلیا صحیح ده د قومز د زور نه مور نه په مکه پخپلہ بنه خایسته کې خیر د پخپلہ خایسته راوځي ابو موسی شی رازی الله مودا الله پیغمبر لاسو وي وای کما د پته چې تاته غوګی شه لحبرته لك تحبیرا صح لحبرته خبردو څه معنا ده پخپلہ باواز خایسته شوی و نڅب ام کړه ما بدر ته نور هم خایسته کړه نو ک ګناوه د الله پیغمبر ورته کړه لا الله پیغمبر چپ پاتې شي معنا دار ځ خایسته اواز؟ خو د قران څه ده نو چې په اواز आवाज خایسته شي پسې کې به خایسته کوو دا خایسته आवाज به د استعماله سکه ناتوبه ښه قراءه تنفر عن الطباع الحمدلله خو الحمد وشوي چې د سيد الاوته او مقاماتونه طبيعت تخنينا طبيعتنا ولا راجمه کیږي وتمتج جهل قلوب والاسمع او وجنه انظرنا ويبد كني دا سه تلاوت باندې کې چې غوګونه او زړونه بد کړي اے الله په قران کریم کې سوې لغپل بندگان مبارکي الله نازل احسن الحديث كتابا متشابهه تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ دا قران چې ووري نو کوم خلک چې دا الله نه یېږی دا اغي دا شرمنه خوځي دا شرمنه چې خوځي هاو پسړی کې ته استور پیدا کېږي دا خوګا واسطره پیدا کېقام تلاوت سره خوګا خوګا واسطره تَقْشَعِرُ مَنَاطِئُ په اقشارار تا کډو پیدا کې دی د شې چې ترڅو د خو غواز نکړي یا د ورېدلې نه کپوینې شپه خبره په دې زمانو کې څومره کافرو ایمانو وروړي د خولي تلاوت د وجه ما ته د څوک په تاریخ کې وقایچو څړې تلاوت کولو اوازه ډېر ګډوډ خو بیا مغه ایمان راوړي چې بس را وېډون هه څو وځرا کې دا خولي خولي قرآنه ډېر شي کنه دای ور یو لوی دعوه د کې ور کافر وتا او د قران اعجاز کافر د دې د اواز نه پیجن نن کافر ته د قران په خو غواز کې وای هغه جاړي خو یې په نا او جاړي ا سر خو به معنی کنه او چې صحیح وي نه تپر کتابم نشویل بل القراءه او شکش بل القراءه السهله العذبه بلک قراءته آسان تلاوت خوان کې العذبه چی خوك دلوتي الحلوة خوك او مزع داري الخوك مي المقامات دواغ خوك <تقلت> <اللطيفة تصفيق> تیرے مزیدار طریقے سره دخل نه روزي التي لا مدغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف چاچي چا تجوید نكړي او وازي خوغني غدا ټول کوي مد مدغم کوي او لوك وتعسف وتکلف تعسف دي ته وای القراءه بلا تدبر ا تدبر د سره کیږي نو نه جاتي په کومه طریقې غلت وینو تدبر بکمځو کی دا ته کوم الفاظ وې او پدې کې چاته تدبر کو خوده خبر چې کوم معنا به درو وایس زموږ په تلاوت کې کی تدبر کیږي کی. چې زه سو ام الحمدلله کپه الحمد چا کو چاته تدبر کو چې د حمد به معناي الخالمین ته نه سوی نو ک توزانم شروع شو ولا تصنع ولا تنطع نبك تصنعنا تنطع دي توي لکیگی چ په زور باندې څه کې زور نه پکې کې او جوړه خچوڑی گینا ولا تخرج عن اتباع العرب ده عربو د تبیعتنه نوزي وکلام الفصحاء لوجه من وجوه القراءه والاداء الله <تصفح> <تصفح> ابو عمر دانی سے ہم ذکر کری التحديد فی الادقان و التسدید فی سنعت التجوید کتاب کې تریتی ہے ما سفحدہ وی وقراء القرآن متفاضلون فی العلم بالتجوید والمعرفت بالتحقیق وی قاریان دا قرآن کریم جی کم دید دا غی مرتبی دی وگد بارت تبیا وی فا لا يفرق بین مشدد و مخفف سوچ فرق نشي كله بمن دا مخفف و مشدد کی و مدغم و مظهر او دا مدغم و دا مظهر کی و مفخم و مرقق دا مفخم و دا مرقق کی و مفتوح و ممال دا مفتوح و دا ممال و او بمد و حرف ممدود و مقصور کی و او حرف محموز او غیر محموز او غیر ذالک من غامض القراء غیر د دینه چ نور کم غموز د قرائات ته پټ سی چیزونه دي وخفاء, وخفاء التلاوة إلا المهرة من المقرئين دا هرسلين الشيكولي مقر ماهر قاري كل ولا يميزه إلا الحضاق من المتصدين الذين تلقوا ذلك أداعا وأخذوا مشافهة وضبطوه وقيدوه وميزوا جليه وأدركوا خفيه وهم قليل في الناس دا کم خلق چې د قران کریم په ذره ذره نکتوبويږي قاریاں دا وړ ډیر کم دي څه شي دي د خپل زمانې خبره کیسوک خو اوس د الله خیر او اوسو به غنښت والله فضلا ينشرن فعه به فليتفهمنه بالاتقان من نو پوها ځان د پېپه کې په مضبالی سره من ه هغهڅوک ی بغی چراتن چې لټوي کرات دقرآ على الجه حسن په صحی طرریقهڅوک ځان په صی طرقبانې س کوي په قرآ پور غواړی زما د کتاب لدي کې والله هو فضل نیینشرور نهفبي سوال کوم دا الله <سؤال> نه دغ د فضل او د کرم سوال کوم دا الله نه داغه په فضل او کرم سره یا نشر النفع به چی خواره کی فایده به زمو پر کتاب سره خلکو ته فایده میلاوش تا الله نه سوال کوم چی خلکو ته فایده عام شي فی خلقه ينشر النفع به فی خلقه ومخلوقاته الله کی بالمصطفی توجید ایمان زمانه په مصطفی صلی الله علیه وسلم اے ایمان په پیغمبر عبادت ته کنه دی او خپل عبادت الله توسيله کې پیش کول شي کنه ځما ایمان ده په محمد صلی الله علیه وسلم دا په وسيله کې پیش کوم الله تا وصحبه او محبت ميدنه صحاباو سره دایغه محبت په وسيله کې پیش کوم چې الله دی ځما د کتاب تویزور کې یو یعنی اللہ دے منتشر کی په عالم کے چی خلق تدینا عمومی فائدہ واقلی محبت دے صحابہ اصارو لعبادت ندے حدیث دے متفقنا لے یہ کہ رازی برہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ فرمائی جدہ اللہ پیغمبر فرمائی لی الانصار لا يحبهم الا مؤمنون عن سارة محبّة كي نبم مؤمين ولا يبغزوا من الله منافق بغسط ورسلتات منافق بي فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغزهم أبغزه الله وصلى الله وطاله الأخير وصلى الله وطاله